Abilități de comunicare Autor Alan Pease Această înregistrare aparține www.lecturaudio.ro Capitolul 16 Cum să tratezi frica și îngrijorarea Studiile au arătat că dintre toate lucrurile pentru care ne îngrijorăm în viață 80% nu se petrec, 7% se petrec cu adevărat, 6% vor avea o oarecare influență asupra rezultatului. Asta înseamnă că majoritatea lucrurilor din viață pentru care vă îngrijorați nu se vor petrece și că nu aveți controlul sau controlați în mică măsură puținele lucruri care se petrec cu adevărat. Deci nu merită să vă îngrijorați pentru lucrurile de care vă temeți. Abordați frica evaluând semnificația ei exactă, falsă, dovedită, aparentă sau reală. Frica nu este altceva decât o reacție fizică față de consecințele nedorite la care vă gândiți. Majoritatea îngrijorărilor voastre nu se vor materializa, deci ele nu sunt decât dovezi false, aparent reale. Nu vă gândiți niciodată la ceva ce nu vreți să se întâmple. Gândiți-vă numai la ceea ce vreți să se întâmple, indiferent de rezultatul unei situații. De obicei vă veți alege cu lucrurile la care v-ați gândit. Vă invit să facem acum un scurt rezumat al celor 16 lecții pe care le-am parcurs din categoria Cum să fiți buni interlocutori. Metoda 1 cum să vorbiți cu oamenii? Pe oamenii interesează în primul rând propria persoană. Eliminați cuvintele eu, pe mine și al meu din vocabularul vostru și înlocuiți-le cu tu și al tău. Metoda numărul 2. Cum să puneți întrebări importante. Folosiți întrebările deschise. Începeți cu de ce, cum, în ce fel, spunem despre. Metoda numărul 3. Cum să începeți o conversație? Începeți conversația vorbind fie despre situația respectivă, fie despre persoana cealaltă. Începeți cu o întrebare. Metoda numărul 4. Cum să mențineți conversația? Folosiți punți precum, de exemplu, așadar, deci și atunci. Adică, metoda numărul 5. Cum să mențineți interesul celorlalți față de conversația voastră. Discutați numai ce vor ei și arătați-le cum să ajungă la soluțiile voastre. Metoda numărul 6. Cum să câștigați încrederea celorlalți. Zâmbiți-le tuturor. Un zâmbet spune, mă bucur că te văd și te accept. Metoda numărul 7 cum să simpatizați cu oamenii. Spuneți-le celorlalți ce simt ei și că alții au simțit la fel. Apoi explicați-le soluțiile pe care aceia le-au descoperit. Metoda numărul 8 Cum să fiți de acord cu toată lumea? Acceptați adevărul unei critici. Acceptați dreptul la opinie al celui care vă critică. Metoda numărul 9 cum să creați energii pozitive în jurul vostru? Vorbiți sigur pe voi despre cine sunteți și ce faceți. Fiți entuziaști când vorbiți. Nu criticați pe nimeni și nimic. Metoda numărul 10. Cum să-i determinați pe ceilalți să spună da cu ușurință? Găsiți-le un motiv să spună da. Puneți numai întrebări cu răspuns. Da. Aprobați din cap când vorbiți și când ascultați. Oferiți o opțiune între două dauri. Metoda numărul 11. Cum să vorbiți ca să vă asculte bărbații. Dați un bărbat o singură informație odată. Oferiți fapte și informații. Dați-i să vorbească. Luați-vă o expresie neutră și folosiți cuvintele care arată că ascultați. Folosiți vorbirea directă. Metoda numărul 12. Cum să vorbiți ca să vă asculte femeile. Participați la conversație, nu așteptați să vă vină rândul. Schimbați-vă expresia feței când ascultați. Oferiți detalii personale și faceți recurs la sentimentele lor. Nu grăbiți soluțiile sau concluziile. Folosiți vorbirea indirectă, nu fiți agresivi. Metoda numărul 13. Cele 17 expresii ineficiente care trebuie eliminate din vocabularul vostru. Eliminați expresiile și cuvintele care vă diminuează credibilitatea, printre care, într-un fel, cam așa ceva. Înțelegi ce vreau să spun? Soția, soțul, partenerul. Pe cuvânt. Îți pun deschis. Zău. Sincer. Crede-mă. Desigur. Așa ar trebui sau așa s-ar cuveni. Să nu mă înțelegi greșit. După umila mea părere, nu vreau să fiu... O să încerc. Voi face tot ce pot. Cu respect. Metoda numărul 14. Cele mai eficiente 12 cuvinte pe care le puteți folosi. Cele mai eficiente cuvinte pe care le puteți folosi sunt descoperire, garantat, dragoste, dovedit, Rezultate, economie, ușor, sănătate, bani, nou, siguranță, tu. Metoda numărul 15 Transformați formulările negative în formulări pozitive. Găsiți o cale prin care să transformați critici distructive în elogii constructive. Metoda numărul 16 Cum să tratezi frica și îngrijorarea? Aproape niciodată lucrurile pentru care vă îngrijorați nu se întâmplă și controlați în mică măsură puținele lucruri care se vor petrece cu adevărat. Deci nu vă faceți griji pentru nimic. Abordați frica evaluând semnificația ei reală. Urmează partea patra, prezentări de afaceri.